Крім того, вони здобули 10 коней, яких захопив хитрістю ще до початку бою засадний загін під орудою самого Рана. А ще взяли багато доброї зброї, серед якої найціннішими були мідні кливці. Ран звелів привезти до себе полонених. Бійці привели в табір до Рана, що сидів на високому пеньку, Одного здорового і двох поранених, а третій, сказали, сплив кров'ю і вже вмирає. Хай вмирає, дозволив Ран і запитав полонених, хто вони такі. Виявилося, що мову одні одних хлібороби й степовики розуміють, і що нападники – з громади людей вепра. А хто ваш вождь? – запитав Ран. Наш вождь, молодий Ларі, відповів Степовик. Це він вам звелів нападати на мирних хліборобів? До того ж, на своїх братів? Ні, вождь нам не велів, але й не забороняв. Бо за нашими звичаями кожен, хто хоче, може йти у виправу поздобич. На свій страх і ризик. Ось ми й пішли. І самі стали здобичу. Степовик гірко скривився. А чи одружився Ларі з Недою? Чи помер старий вождь Ур? Запитав Ран. Так. Страшенно здивувавшись, відповів полонений. А ви знаєте? Тут запитання ставить вождь Ран. Перебив полонений голок і не сильно вдарив степовика тупим кінцем списа по гомілці. «А відун мук живий?» – допитувався Ран. «Живий! Ніщо його не вхопило!» «Ти відтепер мій раб!» – оголосив Ран полоненому. «І ви!» – звернувся до поранених. «І ви теж!» «Після того, як вас вилікують?» Усі троє будете нам орати і сіяти. А якщо не хочете працювати, можете вмерти. Що обираєте, полонені? А ті мовчки схилили голови. Отож бо повчально кинув ран. І повернулися до своїх бійців. Це раби, якби ви програли битву, були б на їхньому місці. Відведіть їх. Тепер щодо вбитих звернувся Ран до Лока. Де вони? Нашого готуємо до поховання відповів Лок. А тих хлопців роздягають і кидатимуть у річку? Ні, Ран застережливо підніс догори два пальці правої руки. Ви їх поховаєте в могилі разом із нашим бійцем. Це люди вепра. Вони хочуть степові розбійники, проте все-таки належать до тієї ж людності, що й ми. Вони, крім розбою, теж хліб вирощують, як і ми. Як і ми, по думки повторив рані. Ми ж бо теж будемо жити з розбою, у вільний від хліборобства час. Чи навпаки, будемо сіяти пшеницю у час вільний від бойових походів. Виправ поздобич, як казав той степовик. Але зрештою буде так, як я скажу, бо ж після цієї великої перемоги мої воїни остаточно визнали мене за зверхника. Визнали і скорилися. А ще оцей мій володарський жест піднесені два вказівний і середній пальці правої руки. Його треба ще відпрацювати десь на самоті. І завжди робити, коли віддаю накази. Це, я вже помітив, діє на підлеглих. А, підданих. Справді, Після перемоги над степовиками Ран зміцнив свою владу над товаришами. Його слухалися беззастережно. Він наблизив до себе Лока і Лода як помічників, але й з ними тримав відстань, раз по раз, даючи зрозуміти, що тут він єдиний зверхник. Так у їхній громаді вибудувалася сувора ієрархія. На вершині старший, ран-переможець, під ним двоє підстаршин, лок і лод, далі шеренгові воїни, і наостанок раби з числа полонених, двоє з яких щасливо залікували свої рани. Після похорону вбитих і поминального бенкету з печеними дикими козами, в польованому у лісі, Ран звелів обживатися, споруджувати житло і орати ниву за лісом, щоб навесні посіяти. Спочатку він мав намір збудувати чотири окремі халупи для себе, для своїх помічників, для воїнів і для рабів. Але згодом, коли з'ясувалося, що треба будувати стайні для волів і коней, передумав і звелів ставити одну велику хату з піч посередині, від якої протягнули перегородки, щоб усе таки його зверхника і рабів було розділено. Потім усі гуртом, без поділу на ранги, жали саморобними серпами траву на сіно для корму худобі на зиму. Ран хотів було змусити раба, щоб той навчив його їздити на коні, але коли побачив, що решта не встигає заготувати сіно, сам з усіма став до роботи. Бо якщо коні взимку здохнуть з голоду, для чого здасться навесні його вміння вершника? Коли зима видалася хоч і сніжна, проте недовга і лагідна, Ран зрозумів, що один є його не забув. У день весняного переходу сонця на вищий круг Ран провів свято вшанування одного є. Бійці збудували з каменю вівтар, на верхівці якого влаштували дерев'яного бога, а під ним обгородили теж камінням майданчик для священного вогнища. Усі зібралися круж вівтаря, і Ран виголосив молитву подяку. Подяку одному є за його сприяння цій людській громаді. Коли запалили жертовний вогонь, з'ясувалося, що вони не мають ні теляти, ні баранця, ні навіть козиняти, щоб принести в жертву одному є.